Ще тоді, коли споруджував його, не здогадувався, що він стане одвічною могилою і одвічним пам'ятником йому і його державі. «Ось бачиш, Ігоре, Осколь уже й вступив тобі дорогу», сказав Ольг. «Ходімо, час сідати на стіл Явичів. Ольга обернувся до своїх воїнів, що висипали із лодій. «Воївода», звернувся до нього Микульчич, що весь час стовбичив обіч, навіть не ворухнувши рукою поміч Оскольду. «Я тобі не воєвода», – насупився Ольг, – «я віднині тут князь, хіба не бачиш?» «Рюрикович ще не смисленний, за нього я тут керуватиму». «Княже?» – пробелькотів Микульчич. «Не забудь, що це я, боярин Микульчич, допоміг тобі нині ось так взяти Київ тихцем». «Зрадник», – процідив крізь зуби Ольг, і той ж миті чиясь гостро стріла вп'ялася бояринові в груди. Кінь під ним шарпонувся і помчав лозняки. Боярин Микульчич не знав, що зрадники завжди помирають у слід за тими, кого вони зрадили. Ольгу вже піднімався на княжу гору. Його воїни на випередки бігли, чим скоріше до княжих комор, до онбарів, до медуш. Назустріч їм мирно ступали сірі круторогі воли у в повози. То поспішала до узвозу якась купецька валка. Добрий торг обіцяє знаменитий Почайнівський узвіз. Багато добре пливе до Києва з усіх кінців Слов'янщини, по Десні, Ірпені, Росі, Ворсклі, Сейму, Пслі, по всіх дорогах землі полянської. За цією валкою троє коней тягли повіз із великими скринями. Його наздогнав вершник, схилився до візника, то був звірко. Швидше обганяй купчин, там уже печеніги на ніскиню наскочили, сказав тихо. Згори линули гуки січі. Верхівець пришпорив коня, цьохнув батожищем над трійкою і повіз з несамовитим гуркотом, покотився з гори до прибережних ліз. Ніхто не помітив, куди повернули коні. Не бачив, як на тому повозі звелася жінка з дитиною на руках, не чув ні плачу маляти, ні тихого материнського голосу, що його приспокоював. Глянув, звірков голубу безодню неба, і йому видалося, що сонце пригасло, а небо враз потьмарилось, Мабуть тому, що тільки воно знало справжню ціну, якою заплатять люди за цей кривавий день зради. Першим запримітив щось недобре, да Бог. Після того, як рано вранці Дениця Зоря причепорила йому золоті кучері, що промінилися доокола круглого виду, він поволі плив у чистій прозорінні неба. Теплою посмішкою щедро обдаровував землю, її ріки, ниви, пагорби, ліси. Ось і Київ, стольний, град землі Полянської, а від віднедавна ще інших слов'ян-родичів, яких Оскольд підбив під свій черлений щит, полочан, смольнян та й гордих деревлян з їхнім хитруном Ніскинею. Щоправда, скиня оце недавно розгнівав, даш Бога, так уже уподобав свого ще зовсім малого онука, що забув і прокрив до рідного племені. Замість того, щоб самому восісти на золотому київському столі і відновити прадавній покон деревлян, які ще не забули, що вони колись володіли київськими горами, цей ніскиня узяв ряд і мир із київським князем, сподіваючись, що його онучок стане колись володарем і в Києві, і в Скоростені. Так, гадає, він спокійно відродить свою владу деревляну полян і в інших їм підвладних племенах. Але хитрий Ніскинє, здається, тут себе перехитрив, бо не подумав, що коли його онук візьме державне кермо у Києві, то він державитиме іменем Полянського племені, а не іменем Деревлян. Дуже гнівився Дажбог через таку недоумкуватість Ніскині, адже тоді покровитель Полян Терун вивищиться над ним Дажбогом, а це вже болить йому, Деревлянському кумиру. Та розміркувавши, Дажбог, вирішив зачекати. Нехай поки що Ніскиня бавиться своєю мудрістю, не буде його тягти до требаща, а з часом вже ж провчить. О, боги небесні мають у своїх закамарках стільки різних покар і випробувань, що роду людському до віку не збагнути і не перетерпіти всіх. Треба лише зачекати, дати час, доки люди так погрознуть у гріхах своїх, що змушені будуть волати до небес денно і нощно». І ось має дашь Бог. Допоки він виніжувався на пуховиках у денниці зорі, Допоки спливав час, у Києві Граді на почайні Стали вітрильники і зміясті лодії варязькі. Стали та й стоять уже кілька днів. Але дивина, зникло торгове многолюддя, Щезли лавиці і ларі купчин, Пустельним став почайнівський взвіз. Де ж Бог зернув на берег один раз, потім у друге, людей таки не було, хоч година вже не раннє. Повів зором у інший бік, поглянув на інші землі славянських племен, згадав принагідно про свого двійника. Холоднули Хорса. Хоч і найрідніші вони, брати, близнюки, а які різні, гордий, загонистий Хорс, похмурий, суворий, зовні мало чим нагадував трохи лукавого, завжди усміхненого і балакучого дажбога. Коли ж знову дажбогове око ровниво зіркнуло на Києві, на почайну, дріж пройшов по тілу. Там уже було повно людей, злодії, вітрильників, що стояли при березі, випурхували з граї воїв. Вони бігли до княжої гори, підминаючи під себе поодиноких перехожих, мисливців, рибалок, торгівців, а на пустельному торговищі лежав незрушно князь Оскольд. Розкинув руки, синіми очима ніби здивовано вдивлявся в небесну вись, де пливли й пливли білі лебедині стаї, пливли нестримно і неспинимо, як життя. Ось той миті володар ясного світла і тепла, даш Бог, враз посірів від несподіванки від переляку за людську жорстокість. Наступної миті він кинув оком на княжу гору, куди бігли відпочайних гурти воїнів. Попереду них стрімко карбував крок Ольг. Сорочка на ньому змокріла, темне волосся з білим пасмом над чолом розтріпалося. Він засапався, але квапливості не стишував. За ним ледве стигала висока жінка у чорній туніці з сином, якого тягла за руку. Де Бог відразу пізнав Джурикову вдовицю, його нащадка Ігоря. Лебонь поспішає до княжу терема, а назустріч їм виступає київське боярство з волхом, славутою на чолі. Віщун Перунового требища високо здійняв кісляву руку, вітає нового владицю на княжій горі. Там же кипіло побоїсько. З усього плеча вимахував мечем князні скині, а за ними його деревляник. Поряд билися кияни, Серед яких і дужак-пастух, Що колись поборов деревлянського богатеря І добре таки налякав деревлянську дружину. Тепер вони б'ються разом, Деревляни і кияни. Захищають підступи до княжого терема Від находників, А тівся біжать та й біжать туди, Обганяючи Ольга і Королевичну. Ось на підмогу Ніскині пастуху Примчали оболонські рибарі з Гордославом. Але диво, вони тільки вскочили в терем, вхопили Ярку з дитиною, всадили їх у скриню і винесли у двір. Поставили на запряжений трійкою коней, повіз і крутим боречевим узвозом стали спускатись до подолу. Задумався, стривожився, дашь Бог, що діється, що коїться довкола. Перемішалось усе, не розібрати нічого, колишні недруги нині спільно б'ються проти нових ворогів. Давні вороги захищають своїх запеклих супротивників і рятують їхніх нащадків. Але він, даж Бог, не буде втручатися у земні справи полян, тим паче, що там владарює Перун. Хіба що передасть батькові роду, нехай знає, які безчинства тут коїться. Даж Бог послав верховому владиці своєму розпечену стрілу. Вона м'яко ударила старого в груди, розбудила його від дрімоти. Сивий білогривий дідисько зліз зі своєї печі оболонки протирочі, і що ж у Криваве побоїще точилося на княжій горі у Києві. З останніх сил б'ються деревлянський ніскиня і княжий пастух з великою дружиною варяльською, яку привів Оліг Новгородець. Б'ються з нею оболонські рибарі і кричники, пастухи і гончарі. Варягам допомагає дружина київських бояр. Перуні вже віщун, піднявши вгору костур, освячує цю битву іменем свого покровителя. Лється невинна людська кров на київських кручах і потічками струменить до Дніпра. А де ж Перун? Де Перун? басовито гримнув Рід та так люто, що аж хитнулися всі хмари. Де Перун? Перуна сюди. котилося сполохано по небесній безодні. Шуміло, свистіло під крилами всідесущого стрибога. На той бентежний поклик заворушились усі небожителі. Примчав на білому коні аж із Америки світовий триглав. За ним приповз, спираючись на ковіньку, дядько Велес. Прикотився, дашь бог Ярило. Нарешті вибралась із своїх пущ і болід тітка Мокоша, товстенька білокоса молодичка з небесно-голубими очима, вона ніякого прикриває руками груди, сорочка на яких аж тріскається від повноти сили жіночих розкошів. А на неї безсоромно балушить очі той хтивець, чорнобородий залицяльник, застрішкуватими волохатими бровами, чорнобог. Сказано ж, де гарна молодичка, там і чорт. Примчав на чорній колісниці, бо щось кепське учув у грізному оклику верховного правителя світу. Та, побачивши Мокошу, про все забув – Прикипів своїми вузькими чорними очицями до свіжих мокошених уст, аж слина потекла із роззявленого рота. Тьху ти, напаснику, згинь, Не мов би мало йому своїх мавок, русалок, відьом, чаклунок, відлунок усяких. Липне до чистої душі. Тож люто блимає на Чорнобога своїми зеленаво-болотними очищами вузьколиций Сімаркл, володар дреговицьких пущ і єдм. Обріз сілою вовною, як той вовчище, і зуби шкіри злобливо на свого суперника. Недарма не любив отаких от збіговиськ. З Мокошею вони сидять у своїх володіннях, у лісах та болотах, і добре розуміють одне одного. Ніхто не балушить на неї безсоромно очей, і не гнівить сім аргла, отак як оцей знахабний всюдесущий чорнобог. Уп'явся б у його вузькі безволосі груди, коли б не така оця пригода з тим перуном. На поклик батичка Рода примчав, звісно, річ і стрибог, велесів син, який своїми вітрами уже встиг пригнати Ладу, Лелю, Живу та багатьох інших великих і малих володарів небесних і земних сил. Нарешті на своєму колесі прикотився і їхній праотець, Сварог, Місяць, бливнув одним оком, брухнув срібним усом і поринув у дрімоту. Перуна не було, мов крізь землю провалився – Віча богів починало потроху розпалюватись розмовами й перемовами, судили й суджували. Де таке видано, де таке чувано? Покинути свій уділ і свій народ без нагляду. От і вийшло, що Хорс-гордець, злонавмисник, який любить зненацька ударити в спину, з копієм пішов на крем'яків, новгородських бояр та їхніх варягів підняв супроти брата свого Перуна. «Чому гадаєте, що то вина Хорса?» Може, товарязькі боги один і топ підбили новгородців? Е, не те, кажете, добродій, не те, вся вина лежить на дядькові Велесу, що не навчив гордого синовця свого шанувати старших, не навчив. Та навіщо говорити про пошанівок, коли он сам Перунів вов на Київській горі вітав Вольга з варягами? І київські бояри з ними? Я сам бачив, справедливо обурювався, дашь бог Ярило.